Të gjitha falëndërimët, lëfdatat më absolute, janë vetëm Allahum, jlalu, zotin, abot, për Allahum gjellë gjelaluhu, zotin e botrave, kryusin e gjithsis, për shëndajtjet të mirët të zotit, salavatët të, të zotin gjellë gjelaluhu, të të buvara të grumbulluara të kënjëriju më i mirë njërzimit, mësuës i njërzimit, Muhammedi aleyhi salatu vë salam, pas taj mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të, të, të ndërshme, Migrate ti, të pastërta dhe të gjithë muslimarë të ciletë të ndjekër rrugën e ti me të mira dhirë në ditën e fundit e kësaj botër. Të ndërruar gjëmatlitë ndërruar të pranishëm dhe të shvizojmë qastin para khutëve së gjumasë që të përkujtojmë vetë vetën edhe juve me dishka nga fjallë të zotit dhe fjallëve të pengamberit aleyhi salatu vë selamë. Të të të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjellit Gjellalu që të ndërlidhim temën tonë të sënë e kemi fillua duke e diskutua moralin, tërbijan dhe edukatën si pjesë themelore të besimin dhe pjesë e pandarë e shahadetit ku njëriju i cili ka thonë La Ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah La Ilaha nuk ka Zotit cili më ritanë të adhurohet nuk ka çejnie e cila meriton të duhet të nënshtrohet, të bindet robbi Ilallahu përveç Allahu xhelel Gjell xhelalu. Nga sa ai na ka krijuar, ai na ka furnizuar dhe ai ka të cilët të cilat meritojnë që të veçohet me adhurim, me dashuri, me sejh dhe me namaz me veçat me axhirim, me hajj eksumeral për ibadete. Andaj kjo fjalë e madhe La ilaha illa Allah nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahu xhellal xjalalu ojt pikrisht boshti i cili rregullon njeriu të jetën e tij në këtë botë veçanërisht atij i cili e ka thonë me zemër me gjuhë dhe e manifeston ata me gjithërtë e tij andaj kjo fjalë la ilahe illa allah nuk është një fjalë thjesht të cilën ka mundsi njeriu të thonë me gjuhën e tij dhe miq për gjithëcivës të saj por se kjo fjalë Osh osh ajo e cila për të cilën është krijuar edhe qielli, edhe toka, edhe gjithçka që ka krijuar Zoti Jon Tevare kjo te ala, qëllimi është që ata ta njohin la ilaha illa allah, nuk ka të adhuruar, nuk ka Zot i cili meriton me ubind, meriton me dash, meriton me punu për ta, meriton me jetu për ta, meriton me vdekje për ta përveç Allahu te bareke u e te ala dhe pastaj vazhdojnë shahadetin me pjesën e dyjtë e cilë a thotë po enë Muhammeden Resulullah dhe se Muhammedi është Resulullah është i dërguari i Allahot dhe i dërguari i Allahot do me thonë që njëriju kur ta ngonë zotin e vetë kur ta donë zotin e vetë kur ti bindët zotit vetë kur ta Realizon adhurimin ndaj Zotit vet Kret këto forma i mërë nga Resulullah Nga i dërguemi i Zotit vet Nga i dërguari i Zotit vet Pra na kër e dojnë a Allahun Nuk kena drejt me edash që ishtë dojnë a na Po që ishtë në mëson për nga mëberi Nga sa saj është i mëson për e onës Allahut e Barak e Wa Teala Andaj Muhammedun Resulullah Muhammed i është i dërguari Allahut Nuk është një fjallë e lehtë, nuk është një fjallë e cila thuët përmezgjuhuve, nuk është një fjallë e cila shkruët me kalem, me lapsë, nuk është një fjallë e cila njeri ju ka mundësi me u shfaqë, pak ma i dalumë se tjetëri, por se kjo fjallë e shumë e madhe, është fjallë të cilën ka thamë për nga mbërja lejë salatu e selamë, me në qale la ilaha illallah, mu klesëm min kalbihi dhe khalel gjenneh, Qadha anale isalatu wassalam kushdo la ilaha illa allah sinjerij nga zemra e ti daxal al janna hinna jannat enna jannat do ghin siceli na jannat do ghin siceli qadha anallahu tebaraka we taala ayatma'u amosko dzhir amosko dzhir sicili pra njerze ne jannat ke la kursese kursese sko munsi ne izullumcari criminali Jove simtari Me hi në gjënetin e Allahu te bareke Ote ala Andaj nuk është një fjallë e gjuës Nuk është një fjallë e gjuës Nuk është një fjallë e cila e kemi mësuna ilmi had Edhe pas taj façdojmë i kinse po edim Nuk është një fjallë e cila Kur të në pëjtë të të kush A edina i thëjna po La ilaha illallah muhammed rësullullah Nuk është kjo Por është manifestim është me jetu Me komplet dëtyrat D dhe me ju largu krejt të harameve dhe punëve të cilët i urrejnë Allahu të vareke u e të ara për këtë arsyje për të kuptu sa më mirë fjallën la ilaha illallah dhe për të kuptu që shqibjen Muhammed Rasulullah neve do mëzdo duhet me fol edhe për, për moralet me fol për moralet shembol, për qembo kemi përmenjë në shbash se Muhammed Aleyhi Salatu Ves Salam është veçuar nga ana Zoti xhel xelali u me me morale o inneka la ala khuluqin adhimin ka than Allahu xhel xelali sura al qalam sura an nun surja labs ka than Zoti u xhel xelali vërtet ti o Muhammed je ingritur je ingritur ala da ala o ngritje khulq ti je ingritur me një vërtetë dhe me një terbi dhe me një edukat jo çdo lloj edukate. Avim shumë të mëdha. Na thonë Bismillahil Azim thajme. Pra, El Azim është për një ai cili Zoti lënt cilëti mëjoja. Është i ran dhe është i madh. Pejgamberi telej salatu vesselam kur i shfaqet forma e cilëeve të tij, Allahu xheloa dhe thot ala khuluk azim. Moral i lartë por se ajo për ta për neve për neve ngellet atë që ma shumë që jemi afer sjeljeve, tërbijeve edukatave të ti atë që jemi afer Muhammed Resulullah atë që jemi afer Muhammed Resulullah andaj dashnija a e donë a nuk e donë nuk pohojt me fjalë sa njeri ju thot të dua të respektoj të ndëroj kam parasysh mirë njojen por se në realitet nuk është i til sa njëri ju thot se e kam parasysh filanin në respekt dhe në madrëm por nuk është e vërteta jo në, në praktik andaj nuk mi afton na me than e doj në pingamberin Aleji Saratës Seram e pastaj dinari me zonë vendin më të matë të zemrat tona se Muhamed Aleji Saratës Seram nuk mi afton me dash na nuk ma, mjafton me thonë doina Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam më shum se gjithçka dhe pastaj me e zon tregtia jon vënën më thmad të madh te zemrat tona se Muhamedi alajhi wa sallam apo me zon bashqortja apo prindi apo kujtdoqoftë vendin më të madh se Muhamedi alajhi wa sallam ata të ndëruar xhamali fjalë la ilaha illa allah muhammedur rasulullah nuk kesh nje fjalë goje nuk kesh nje fjalë shkrimi nuk kesh nje fjalë e cila kaluat me ta Me zlisi Por është një fjale cila Kërkon dhe tyra Kërkon farze Ka obligime Të cila duhet i plocon robi maksimum Dhe s'ka ishë mërisë sa ka mundësi me takatin e tina Ka thënë Allahu të bareke vë të jala La ju kellifullahu nefsen Illa us'aha Allahu nuk jam Nuk i ban të klif Dë një nefësit Illa us'aha Përveca ka takat Përveca sa ka takat Andaj Allah nuk në kërkon për te sa kemi mundësi Por edhe nuk në falë atatë qka kemi pas mundësi e se kemi bërë Kërën dy kuptimet të cilat e plëtsoj njëra tjetërë I dëgjojmë njerëzit duke thanë Allah së të ngarkon së smunësh Por sa është kjo së smunësh Sa njeri e le namazin dhe do të smunden Daj i punojn gant, i punojn durt, i punon goja, i punon shit, i punon vesht, i punon uji, i punon edhe nxemja e ujit, i punon edhe shtëpia, edhe vetura, dhe ai thot smuj mua fal se s'kam mundsi. Kjo nuk është arsye. Allah e marr llogarin dhe nuk ja marr parasysh këtë fjalë. Sa njeriu nuk e jep zeçatin dhe thot smundem. Dhe ai ka pasuri dhe ka bagazh dhe ka kapital. Kjo nuk merr parasysh te Allahu xhelalu ala. Andaj sa ke mundësi dhe sa s'ke mundësi e ca këtonë vetë shëriati e ca këtonë vetë Allahu të vareke u e te ala për këtë arsuje neve dëtyromi me fol për moralin për edukatën, për tërbijen për mi uafru moralit për nga mbirit salatu dhe selam a ka mundësi dikush me kam të forta me duar të forta me takat të, të forta regullon shtëpit larta miret në punë fizike dhe fuqi punëtore dhe pas taj arshujetohet që kam të ti nuk e majnë namaz dërsa Mohamedi Arei Salatu e Selam duke qenë i moshum në bit 55 vjeqar madjere duke qenë në moshën nga fundi jetës e ti ku ka kalu 16 vjeqarin e ti Mohamedi Arei Salatu e Selam aqë më i moshum që ka është ba aqë moshum është fal Arei Salatu e Selam Ashtë më i më shumë që ka është ba, ashtë më shumë është angazhue. Ale i salatu, o selam. Ane më stë arsjetohem më arsjet kota, më stë justifikohem më justifikimet pa baza, por ti morë mi sendet seriosisht. Ta kapë mi fejën seriosisht. Ta kapë mi Kur'anin me, me sërzitet, nga se në këtë fejë nuk ka hapsirë për hajgaregjit. Në këtë fejë nuk ka hapsirë për argëtusit. Në këtë fejë nuk ka hapsirë për atat të cilët e duan lojën ma shumë se sa sërizitetin. Ska apsir. Kjo fej është fej serioze. Kjo fej fillon me, me farze. Kjo fej i thot. Fëmi në të 7 vjeqarë, njësja falu. Dhe kur t'i bojë dhjetë vetë, fillon me, me sankcione, si shka thonë alej i salatu, u e selam, muru e të falekum. Kur t'i bojën fëmi të juve, 7 vjetë, urdënon i mu falë. E kur t'i bojën dhjetë, rafni nga pakë. Kjo feja së serioze, e ndë pa hinë bëllik e drejton njëri unë. Kërët hinë bëllik e mërë përgjëtsi, e mërë logari, e kështu mërra. Ando kjo është feja sërzitetit, feja e presizitetit, feja e mos hajgarës, feja e cila mos shumë është sërzitet se lojë, ka lojë në ta, në guptimin e lejon me lujtë, e lejon me ba hajgarë në njëherë, e lejon në njëherë mos bavitë në halalë porse e thënë njeriu prapse është i tet shpejt dhe nuk e lën mugjit në në lojrat e tij. Prandaj ketë kjo oshe Allah hyn që ta kuptojmë se fjala la ilahe illa Allah është sistemi jetës, është boshti i jetës, është mënyra e të jetuarit, është mënyra e të menduarit është mënirë e televizorit, është mënirë se si flasim, është mënirë se si dëgjojna, është mënirë se si i drejtomi dikujna, është mënirë se si punojna me dikan, la ilahe illallah është mënirë edhe se si dëshirojna me ndru jetën. Shumë njëriju vdes raki, shumë njëriju vdes zina, Zotin Arutë. Shumë njeri ju vdes të vjevë, Zotin Arrujt Shumë njeri ju vdes i vram Nga plaçka dhe nga kriminaliteti Shumë njeri ju vdes në vende ku Vecë Allah o e di se si ka më logaritaj Nga zullumi dhe pëdrecësia Dhe kamata dhe senet e kësia që i ka ba Shumë njeri ju vdes Që është një vdekje shumë mjerume Andaj Për nga mellare i salatu dhe salam Ne e mësën sërzitetin Dhe në thotë se vesimtari zguzën me vdek Si qdo vdekje po, Me vdek me vtyrë të bardh Me vdek dhe njerëzit me than Rahmetullahi alej Allahu e pas mëshirue Allahu e pas mëshirue Ndërsa Muhammed alej salatu dhe selam Në ka të regu e për disa njerëz të tjerë Të cilët njerëzit nuk thëjnë Allahu e mëshiroth E thëjnë dështë të gjuhën Rahmetlia E kështë më rafë se kam me të rutin e njerëzit Por me shpirt dhe me zemër Nuk e thonë Nuk qajmë për ta Nuk i dhimësër Tha për nga mbela rej salatu e selam Duk e kalu një dit për dit dhe një gjenaze Tha rej salatu e selam Mustërihun Au mustërahun min Tha ose është bara hat Ose janë bara hat për ti Allahu në rujt nga këj diti Nuk ka ma më keqë Mëftirë tohës Se njeri ju me ndrujet Dhe njerëzit me thanë u lirun për ti shkoj dhe u lirun për ti kjo është sejnë di mëjke që ka i, i, i ndonë njëriut andre tha Muhamedi a.s. entumshuhe dhe ju jeni dëshmitar të vahën si të tok s'ka mundësi njëriut më jam bulu dikusht mirën s'ka mundësi dikusht njëriut më jam bulu e fisnikrijen s'ka mundësi njërzit sa do që i bojnë komplot sa do që i bojnë kurf me jam bulu bujarien s'mundë Kër të vdhej se kam me folë, kër të vdhej se kam me ardë dëshmija, kam me ardë fakti. Andaj Mohamed Aleyh Salatës Salam në mëson se nga dikush rahatohet njërzit e dikush rahatohet përvejti. Nga bare kësaj bote, nga cikleti kësaj bote, nga gjërat e pështira që i ka kjo bote. Andaj, prej moraleve të ndëruar gjëmë të li, të cëti kam përmen djetarët dhe kam përmen zoti jo në Gjellë Gjellëlihu, në librën e ti është një moral ndështë a i cili plëcojnë në moralin e cili në përmendëm në në gjumane kaluar në gjumane kaluar ishte morali i mozngutjes maturia me qen i matur kër të veprosh me qen i nga dalshëm kër të dëgjosh lajme kër të besosh lajme kër të marrësht informacione me qeni matur kur të thush një fjalë mu matë mirë a jam të thonë dhe endin e duhur a ashtë personi i duhur a i përstatët mi a thonë që këtë momenta duhet mi ashtuji pak madhonë këtë të janë maturi këtë të janë mos ngutje dhe folën për këtë mesele se Allah u gjelën a thirë mos mungut dhe se ngutja për shqejtarit dhe se Muhamidi a.s. ka thonë se qëtsia dhe maturi është prej Allahot Allahu në ngutët Allahu është një urt Hakim Për shkaj kësaj Maturie Për balë këti morali Vjen një moral tjetër I cili dohem mos duhet mu pëllëtsuhe Këj tjetëri Pra për qenë të matur Dutë me pasë dhe një cici tjetër Dhe do të flasën për këtë cici Sot me lejnë e Zoti Gjellë Gjellë Pra për një moral dhe veçanë Të islamit dhe ajo është në gjuën e Kur'anit Kjavdhëmullghejdhë është gëllëtitja e i natit e përkëthejna në gjuën tërë butësia në e i thoi në butësi për Allah i ka thonë pak ma ndryshe se ja ka të regu realitetin për shemë në e thoi në e ishtë një ribut që shibje një ribut pra aj nuk është një ribut qashtu përse u ka kryu Pa aj për gëltit një shka, aj për duran një shka, aj për përbind një shka. Andaj Allah u gjellëvana, ja ka të regu cilësin në më të veçan të butësijës. Dhe ajo është kjallë e lgajdhë me shtridh i natin. E me shtridh i natin, mdukët, sa dukët, për studimeve. Kjo është cilësia më e ranë që ka egzistën në Koran. Piketë maraleve. Drejtësia, fisnikria, bujaria, gjymër të lëki, maturia, mos me rrejtë, me me ndu mirë, kretë të që a i folëm. Me randa për i tyre është me gëlltit i natin, me gëlltit hidrimin, me gëlltit nervozën, mos me jakthit shamen me shame, ofendimin me ofendim, fjallin e keqe me fjall të keqe, kjo është e randë qëmë, dhe rica... Allahu Gjelle Gjelalu e ka prua këtë cilësi tek ata të cilët i faljë Zotit dhe i shtimë gjënët që që të citojna fjanën e Zotit tonë të vareke vë të jara anë dhe të flasë më sot me lejën e Zotit Gjelle Gjelalu hu, diçka për e fjalëve të Allahu Gjelle Gjelalu hu, e diçka për e fjalëve të pengamberit tonë are i salatu vë sëram e cila e ndjernë pa vlerën dhe peshen e madhe Më e gëlltitinotin. Më e gëlltit zemrimin e kush prej njerëzve nuk zemrohet, e kush prej njerëzve nuk nervozohet, e kush prej njerëzve nuk preket, krejt prekën. Krejt. Nëse Muhammed, i dërohet Muhamedit alayhi salatu sallam ti zbahohet muahmeti. Edhe Muhamedi sallam është i dnuar. Është i dnuar me njerëz, është i dnuar me familje. Kjo është normale. Është i dnuar me gratë tipa me familje, me gratë të ti, është i dhënohet. Pro, kjo është natyra jodë, dhe më zvjene dikush me thanë, kjoj dërës për mu, ka me veç hum bjekohet, pëse se unë e kur nuk nërvëzohet. Unë e kur nuk i dhënohet. Unë e kur nuk jam i keqë, dhe gjithmon jam i butë. Kjo është problematike me me ndu fillëmish për vetër. Ska njëri që së nërvëzohet, ska njëri që nuk i dhënohet, ma d a i cili nuk ka nërvoz brenda vetë vetës, nuk është njeri të aman. E të nuk jam fjallë të mija, fjallë të ulemavet mëdoj, si ima me buhanife, e ima me malikë, ima me shafiju, kanë thamë, njeri shka s'ka mrejna gëbab, inati, sështë të aman, sështë të aman. Se inatit mba njetë, hidrimin mba njetë, hidrimit arun grujën, hidrimit arun qikën, hidrimit arun moralin, hidrimit arun Gjallërinë e jetës Hidrimi së të me punue Por se na performi për iska tjetër Por se ta, ta, ta kemi qarë se këtë hidlonë Këtë zemronë Këtë kanë i nati Atëhera Allah u gjellohala E dinë dhe na ka kryu me këti nati Por se duhet me kanalizue Se nëse mërë hovë këti nati Dhe shlohet pa kontrol Këtë ma shumë prishë se sa ndreqë Ma shumë prishë se sa ndreqë Nërsa Sa i përketë Hidrimit Hidrimi është edhe Edhe vej për e Zotit Allahu gjeluala hidroho Allahu gjeluala hidroho Porse hidrimi ti nuk është si hidrimi jon Dhe Sa i përket Se Allahu nuk është si hidrimi jon Kjo ka librat veçan Ta të shkru me të shumë Unë të të përmeni një vesh një dalim Që të kemi qartë se hidrimi Zotit dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Sai përket hidrimit ton, dhe atë që ndodh hidrimi i njeriu përkthehet me fjalë të tjera vlim i gjakut. Ço që, shkurt, vlim i gjakut. Por ti edhe unë kur hidrona fizikisht na ndodh një, një një defokusim i gjakut. Lëviz gjak i shpejt, zemra çarquron shpejt dhe na nuk kemi tani të të qetësuar. Pra Definicion i hidrimit të na që në vlonë gjaki në vlonë gjaki andaj në ndronë ftyra në ndronë gjyra në ndronë gjestët, krejt dohëm se je i hidrum, je i zemrum si rahat, filon dridhja se nga se ka de, defokusue qarkullimi i gjakit mirë Allah u kur hidrohet kjo shkot baje pas taj kjo definicion hiq me Allah u Allahu hyjdhrohet. Në çdo sure, në çdo namaz e lexojmë një sure, çka e kemi fars me lexu, ajo për çdo namaz na përkujton se Allahu hyjdhrohet. Në surën Fatiha, qadar Allahu te bareke ve teala, ghayril maghdubi aleihim wala dallin. O zot, mos na ban te aty ne çka ti je ihdnu meta. A ne zonash gjithë zonës, zonës, zonës, ghayril maghdubi aleihim. Gjirin e mëqdhubi عليه çapo thot po thot o zot me lut Allahun çka namaz o zot mos na bamb pri atyre çka te o zot je i dhunume ta je i dhunume ta pra Allahu i dhot a është hidrimi i Allahut si hidrimi joni jo pse neve ku të na vlon gjak i janis me mudri Allahu hashallah Allahu s'këto Allahu nuk i vlon gjaku se s'ka gjak te var e këtu te ala Allahu nuk është si na Na i na të formun pijakit, për damarëve, për e eshtrave, për lidhjëve të se ti kena na me, me lëkurat dryshme. Por Allah në kështë si na. Nurën, ala nurë, drit, dritë mi dritë, zotë i onë të bareke, u e te hëla. Atëherë, edhe zotë i hidroët. Edhe zotë i hidroët. Por se Allah u gjellëvanë gjithashtu është edhe i butë. Qështë do të flasme i sëtë për, për butësie. Por të kemi parasyshë se njeri u hidroët, edhe Allah u hidroët. Sa e hidrojnë Allahun të tokë? Shumë. Atë shumë e hidrojnë Allahun të tokë, dhejri se ka thënë Zotë i unë të pare kjo vëtërë në surë, mërjem, te kedus se ma watu jetë të fëttërme, gati, qatë shumë e kanë hidruë njerëzit Allahun gjelle gjelaluhu, kryusin e botrave dhe univerzëve, dhejri se ka thënë, qijet, qijet, një, dë dërë dëj shtatët, Komplet me ketë peshen Shka e kanë Je të fatërëne Dojnë me plasë Nga hidrimi Që e kanë hidru zotin e vetë Që e kanë hidru zotin e vetë Deti hidrohet Toka hidrohet Andaj allohu gjelë gjelelu në ka përmenë se Kur vdesin zudhëm qarët Toka nuk i qajnë ata Mabëket Alehi Mussema Atërë nuk i qajnë asë qia dhe asë toka Nuk i qajnë që pra, toka dhe qielli shkon harmonime me kincacin dhe hidrimin e Zotit të vareqe u te ala. Kjo është e para që duhet neve ta kuptojmë. Njeriu hidhrohet, zemrohet, porse duhet ta frenon vetveten me me butsi, me me mushir, me përmbajje të të mbulëse. Ka thënë Allahu xhele xjelalun surën Ali Imran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فضى الله جل جلال سورة آل إمران آل إمران سورة ماذا سورة ماذا Shumë prej muslimanëve fatë këtësisht, kur përmenë në Surja Ali Imran, e Surja El Baqara, për shkak se kote gjatë se ka ledzu, kote gjatë se ka dëgju, kote gjatë se di, për shfa përbat, fjalë, tani mundet ti duke të ti e që ditëshme, qka është kësë Surja Ali Imran? Por se këta e dinë, afezat e dinë, o gjavart e dinë, njërëzit e zretë, e dojnë Kuranit, Surja Ali Imran, ka thënë Alehi Salatu e Selam, shëfat për ata që e kanë lexuar shumë. Ai që e ka lexuar shumë surën Bakara dhe surën Al-Imran, ai vjen shëfat. I ban atë i cili e ka lexuar shumë. Flet Allah u jena mbrenda kësaj sure. Wa sar'u ila maghfiratin min rabbikum. Ngutoni, vraponi den nxitoni drejt faljes e Allahu xhelelaluhu. Me yufal Allah tebareke ותala. Dhe nxitoni për një xhennet. Arduhas se ma watu al ard Gjërësin e kosa Qijejt dhe tokër Dikusht tani Se po duhet gjithdo fjall Me bisht, me esharu Përshka kse po jetojme në një ko Të pa interesimit të malë për kuptimet të fejes Dikusht Shpa që diskuton Pse a përmen gjërsia Pse po volë alloh për, për kilometra atje Për kilometra Dhe sikur Bohemi indiferent Për kilometrat e kësa i bote, kretë luftrat, kretë për leshet, kretë mos marveshet, në këtë botë janë për kilometra. Për kilometra nuk janë për diska tjetët, shtetet të bojnë luftra, kontinentet të bojnë luftra, për andërrit të janë bojnë luftra, trektor të bojnë luftra, vlasnit të bojnë luftra në mezveti, dashamit prishën në mezveti, për çka? Për kilometra, që, që ma ke nëzonë metrën teme. Kjo dy diçani janë, çeto e kanë vjen none. Me vëmë ja zon dikush, kallët lufta. A kallët, kallët. Kto janë metrat e mia? Lufta t'moja. Për një çop pas kilometra bëhet lufta, zgudon me kalukufinin, zgudon me kalukufinin. Pra lufta. Kjo është e jeme, kjo është e jotja. Kjo më e jame, kjo është më e jote. Kjo luftë bot, a bëhet luftë? Bot luftë. Luft. Elloj jellona po na thirr për diçka tjetër, mi iksa lufte ila gjennetin arduha shkori të ikon tjetër ka gjansia tje zbjen dërmen më jamur të kujna se së në hecë asë ta në sa kishum arduha se ma avatu atë At gjannë është ka thënë Allahu gjellë gjellë sa gjërsia qirëve dhe tokës sa gjërsia qirëve dhe tokës shumë nuk të bjen dërmen dhe të se ka ardhë për haditës njëriju e cë me vitën në shpjen e vetë Në e ta shatë të të të kanë në, në zemët e tyre mdoj shtë atë elashe Hinë edhe lugave në, në mendime Si do qovë, tëtë Allahu gjellu ala U eqtë dhe të lill mu të të qimë Jo për kejtë Jo për kejtë Për ata të cilët janë të devotësho E tani Allahu gjellu ala i cilëson të devotës shmitë I cilëson Allahu të akvalitë I cilëson cilë Allahu njerëzit përbetuon përvebo mirë dhe besatun për me qenë besimtar të dhe vëqëm dhe Allahu gjelë gjelë dhe të Allahu të barëke vë të ala e në ledhine i unë fikune fisë sërra i vë dërra ata të cilët edhe kur janë në gjendje financiaret mirë edhe liksht, fikun, japin. të liksht i unë fikun i apin të ata metrat kilometrat së përbanjë këtë dunja diçkat madhe nuk ka mundëci për gurbet qarin me bo diçkat madhe Ta për nga mbire ale i salatu dhe seram Ma li vali dunja Qka kam une me këtë dunja? Qka kam une me këtë dunja? Shembuli jem me shembuli në kësa i botë është sikur Shembuli një njeri ju të cili Ka mor rrug Dhe është ndaj në një pemë me pushue Pushimin atë pemë është këtë kjo botë Këtë kjo botë E dikush zdo me dalë për pushimit Apo zdo me dalë për pushimit Por se ka me dalë Dhe dyrimisht Kanë me janë imponu dhe aljen Zotë i onë të bade ke vëtë jala Të dhe vëshmi cilët jam Jumë fikun, i apin Se ra, bërra Janë keq, janë mirë, ata e gjenë një vrim Për me dham Nuk arsi e totë, si kam kushtët Smuj me dham, jo duhet me dham gjithmon Pak apo shumë Dhe risa dhe për nga mberi, ale i salatu vë selam Se baka dirhë mun Mijete Elfi dirhëm Tamam ayyidalay salatu selam. 1 dirhem yaka ja ja te kalu 100000 dirhemve. 100000 dirhemve? Tan seif hadhalik ya rasulallah. Tan ti shka mundsi ya ja, rasulallah me matematikën ton 1 dirhem, 1 dinar si ja kalon 100000? Me matematikën tona, por me matematikën e Zotit që luan për recetit të tua te kalon. Çish tha, "E ra'eytum." Shka mendoni? a i cili ka dy dirhem edhe e jetë një dirhem a nuk jetë ta i ka dana ati i cili i ka me milion e dhe jetë një qinë mi a po siguratat e cilet e gzojnë në tokat e muslimanë dhe miliardat miliardat dhe gzojnë pasta e kena butu një Kur'an e kena butu një libert mirë e kena ndrejsh një gjamië si kur ata e kanë griju parëm e ata e kanë griju altanim Allahu Gjelle Gjelalu e kanë griju atat qka këtimet ta pastaj e dyta kur ka bilionja dhe triliarda që shi bje me ndrejsh një gjamit vogël që shi bje kur ti ki triliarda që shi bje me ndrejsh një gjamit vogël që shi bje hiq që më pak i bje anëta Muhammed a.s. dirhem, një dirhem ja ka te i kalu 100.000 dirhemit Ai i teli gon 20 dinar dhe i jep 10 dinar. Dhe I ka vërtet kapitalin total të tij 20 dhe i jep 10. Ai ka dhën shumë, sa i ka dhën xhimse. E ai i teli jep gjysmën e pasurisë së tij shumë. Thalla u jelle wala yunfiquna fi sarai wal darah. Jan miryan kes yunfiqon atajapin. Pastaj Allahu u jelle xelalu e përmendit këtë cilësi të, të cilën ne po vlasim për ta, ajo është gëlltitja e mullëfit. Gëlltitja e mlefit Walkadhimin e lgajdha Dhe ata të cilët e gëlltitin mlefit Walkadhimin e lgajdh Ata të cilët e gëlltitin mlefit Gajdh është diçka e cilat ti Të aprish qëtësien Të aprish rahatien Të aprish harmonin shpërëtrore Të aprish harmonin fizike Gajdh Edhe fjale është e madhe, gajnjë dhe dhe del nga shkonjët e rana, nga gajni i cila është, është fjale cila mbet në fit, gajnjë dhe kush ka mësu Kur'an e di, kush ka mësu Kur'an dhe ka mësu e lifin e di se shkonjëja gajnë edhe shkonjëja ajnë janë problematike dhe masë shumë të njeri u kure mësën e lifin nga trotë të shkonjëja gajnë dhe të ajnë se është nga fiti nga mesi fitit dhe është problematike dhe Dhe Korani e shikon edhe shkronjën. Dhe shkronja dha, o shkronjë e madhe. O shkronjë e madhe. Pra edhe shpreja është të ranë. I nati, gaj, betë vëtë. Ta thot një fjalë, ta prish ditën. Ta thot një fjalë, ta prish ratien. Ta thot një fjalë, ta prish që cien. Pra lozot el kjadhim. Ajë cili frenohet. Pra ti ki luft këtë aspekt. Ti ki luft me shpirtin tanë. Ti ki luft me mendimet e tua. Ati a fama, mos t'ja fama Ati a këtheja, mos t'ja këthej Allahu gjellë gjelalu hu Për të nëzit njëri Unë i tha sari u Nëzitni dhe ngutoni Në këto silësi Në këto vërtyte Në këto atribute dhe karakteristika të mdojët dhe simtarit Elka dhimin el, el gajdh Wal afine aninas Dhe ata të cilët U afalin njërzve Pra A i cilë e gëlltidh Moyfin ai o ja fal njerëzve. Dhe këto ditëçi kanë von dietarët janë të ndarë ndëra njëra, njëra me tjetrën. Nuk dihet diku se cili e gëlltit mllëfin, e si ai fal tjetrit. Dhe ai i cili s'i fal njerëzve se ka gëlltit mllëfin. Ai tili nuk i ja fal njerëzve, gabimet e tyra, ofendimet e tyra, torturimet e tyra, të këqia që i vijnë për njerëzve, ai nuk e ka gëlltit mllëfin. Pastaj dat Allahu Jellala, wallahu Ju muhsinin, i habbul muhsinin allah idon ata te cilat jan bamirës ata se jan bamirës dhe fjala bamirsi kanë dhënë të art në komentin e këtij ajeti na e ka shpjeguar edhe Muhamedi alayhi salatu vesselam në hadithin e gibrilit ku ka ardhur gibrilit te Muhamedi alayhi salatu vesselam dhe i ka thënë çka është imani dhe islami dhe ihsani çuçi ve njeriu mundon muhsin Për nga mërë alai salatu e salam Ka thonë njeri ju muhsin I cila është përmejnë në këtë kët ajet Wallahu ju hibbul muhsinin Allahu i don Ba mërësit Ka thonë alai salatu e salam Enta abud Allah Ke enne ketara Ta adhurasht Allahum Si kur jetë duke pa Pra është një vërtit Një deregje Një pozit Një grat E lart E imanit E islamit Ku njeri ju jetën Si kur është e pa Allahum Ofendohet, aje është i lidhë më Allahën Shahat, aje është i lidhë më Allahën Torturohet, aje thot, takomit Allah. e Allahën Të faljë të ka njësë prej muese, jetoj për Allahën Pro kënjeri e ka marrë vetë vetën në prani të zotit atë shumë Atë shumë i dohë këtë madhështia Allahët për para Derisa i zvoglohen të gjera tjera Andaj thë zotit Jongelloara, ju hibbu el muhsinim Allahu i dëmë, ba mirësit Kjo është ajeti cili fletë për mlefin dhe gëltitjen e mlefin. Adha e neve duhet ta nëzisim vetë vetën që ta, ta frenoj vetë vetën, ta frenojna inatit, ta frenojna zemrimin. Se për këtë hadithet për nga mërrit Alei Saratovët Seram, për nga mërrit Alei Saratovët Seram, shumë prej hadithet të ti ka përmeni butësi dhe gëltitjen e mlefin. Ka të smidu ima në Bukhariju Nga Aisha radhiyallahu aneha Thad Aisha radhiyallahu aneha Ishmi në shtëpi Unë dhe pengamberi sallallahu alaihi sallam Dhe dulë Muhammed e sallam Ndejër Dhe kaloj një jehudi Kaloj një jehudi Beni Isair Dhe i tha pengamberi Sallatu e sallam Esamu alaihi Aleyk, kështu me kesh preje në dojnë a i tha që i bje vdic dzaft vdekja uhe dhmofsh që i shtu i tha Muhammadi a.s. i tha edhe juve dhe a i që e të gjoj prej mrejnda dhe kur hini për nga mberi s.a.dh. dërsa para se me i për Para se me hje, a isha, unë ngutë dhe tha, edhe juve helmi u koftë mbi, edhe juve ditështë. Nëse ka e dëgjosh ka tha, kur u fuhtë mrejna për nga mëri, sallallahu aleyhi sallam, i tha, ja rasulallahu, a nuk dha selam, a nuk dha selam. Tha e dëgjohë, a jo a isha, nëse njërë shtu janë, a po, me nëse ti se ke ni, të shajtë jaj, ki ta kujtonë, sofendoja Senita, krita nzi çejtani për vitit. Te ke ndih po ke dashme të i kalu, te ke ndih po ke dashme përbiru, te ke ndih po ke dashme e frenu vdetën. Ai thot, "A Enite, dhe më pas shumë diçka i bën problem, të janë të çdo shkaqojnë." "A Enite, ta në a e tonë, por kujton mufën e 50 vjetë përpara." Ai diçka të kupton, edhe në gjoksi. Por saajë nuk e kish ke çollim, po atij u dhën pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Po ay Rasulullah, kinuk dha salam Kitha e sa më lejk Tha e nita O oh jashe e nita E nita edhe unë e nita Ti e nita për mrena Unës për niti për jasht Shka mundë zi? Parse Tha inë Allahe La ju hibbu El fahish el mutafahish A ma është një mesel e tjetër Se Allah nuk e donë Gjuh ligun Dhe ata i cili përdo rëfjart liga E do në loa ata cili frenohet. Ata i cili frenohet. Pro, kjo është arshia. Pro, maturia dhe bucija dhe gëlltitja e mlefit në bani mu mës me më jakthit që ishtë doshtë e ajë. Për jaktheva që ishtë duone. A nërë kjo është hadithi që kam dhe në djetarët se këtu pe nga më beri Alekis Saratës Saram në mëson neve që me gëlltit. Me gëlltit, ku të të diku ishtë një qka. Gëlltitë, bojë që se këndë gjuhe. Këta jam nga se kështu zbutën mërdanjët dhe ja zbutën ati shejtani nëse i kanë zitë shejtani për, për të keqë gjithashtu për nga mberi a lehi salatu e selam haditën se ne përmendëm në gjumane kaluar ku ka harë një fis i quajtur abdull kajs të për nga mberi a lehi salatu e selam dhe prisja ati fisit ka qenë njëri i but dhe njëri i matëshëm dhe njëri i cilës është ngut dhe e ka pëlqy për nga mberi inë në fike dhe khislatini, ti i ki ditinësidën Allahu, që da tjena të e ja, Rasul Allah, tha e të udde, tha nga dërgjësia, punën këdale dhe matësh, dhe tjetra, al-hilm, i e i butë, në po formë përbutësi, po flasënë për me gëllitë në uefën, pas ta i tha për nga mberit, ale i salatës samëja Rasul Allah, tha Allahum i ka dhanë, a unë i kam fitu, tha Allahum ti ka dhanë, Por se tjetar dhanë, Allah u ti ka dhanë, ti i kjeruit. Allah u ti ka dhanë, ti i kjeruit. Andanë në këtë hadith, konë gjitje për, për buci. Gëse për nga më veri sallallahu a.s. më tha, Allah u ti do. Me nënë që është Allah me ti dasht, pa astaj edhe unë ti du. Qa do me dhanë me dashtë Allah u. Me dashtë i maj madhi i gjithësis. Zotë i votrave me dashtë. Sot njëri u këzotë me dashtë për në vetë. Mi posë baba të rajtje me do një anën në këzohet Sot po këzohet njështë edhe me ta është një kriminell Thotë më do muaj Qe ka po zi të zotin arruj Më do muaj Dësha mi dhënë Allahu i gjelluar atë do E zeshi kur muhabet Muhabet i cili është kalimfi Tha Allahu ti dhëtë që do të që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Lakjo adet njit që pejgamberi alayhi salatu sallam i nxit besimtarët që të furnizohen me citate të cilat i dën Zoti Jon te bareke وتعالى. Gjithashtu në hadith tjetër ka dhënë pejgamberi alayhi salatu sallam, odin se kanë Zaimam Tirmidhi dhe Imam Hakim dhe Imam Ahmed, se hadithat e thënë ka dhënë alayhi salatu sallam la halima illa zu'afratin wala hakima illa zu'a'jribatin. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu sallam Nuk ka njëri të butë vetëm se një njëri cili ka gabime. Dhe nuk ka njëri të urtë vetëm njëri cili ka përvoj. Kjo përvojja dhe urtësia është kjetër, në dhe flasëme për urtësia si vërtit, veçanërështë. Ta njemi të butësia, tha Muhammed Alehi Sallat dhe Sallat, nuk ka njëri të butë vetëm se është me gabime. Pra nuk ka i plot në butësive të mse ka gabime. Se i kanë shpiku këta djetarët? Kanë thanë djetarët se a i cili ka gabime, ka gjunahe dhe i shef gjunahat e veta bëhët i butë. Dhe nuk ka njëri i cili nuk i shef gjunahat e veta dhe nuk i shef gabime të veta vetëm se bëhët i vrajsh dhe jashpër. Si thanë djetarët. Thamu Hamedi Alehi Solatu samë. La halime illa duafra s'ka njeri i butë vetëm sa i cili ka gabim çysh kike ka pa po gabimin e vet ka dëshirë me jamlu Allahu edhe ky jam lën tjerëve çuq jam lën tjerëve thot inshallah dhe mu mlohat erkat ash për ti dhe kokfoti dhe 11 ata nuk i shohin gabimet e veta dhe me një herë reagojnë nga gabimet tjera s'ka i but me një herë e bane që i shka bane, e kështë të merat, pëse nga se nuk i shemë për gabimet e veta, a i është imbushur me, me gabimet. Andaj kjo a dit e për nga mberit ale i salat e salat, nëzit për butësi dhe nga të regon se njeri u i but, është i veddishën për vetë vetën. Njeri u i but është i veddishën për vetë vetën. A i cili si dhe të mirë me njerëzi, pëse si dhe të mirë me njerëzi? Se ka dëshirë me ja këlitë mirë në ashtu. P Kër i tha Allahu Gjellelu Ebu Bekër e Siddiqut Kër i andali ndihme në gjalli pëteses vetë Mis të tëhit Se kish folë për qikën e vetë për ajshën Radi Allahu Anha Allahu Gjellela qka i tha Shumë thjesht e pruni Apo dëmja me ta falë ti Po, falja A i ka folë për qikën teme Ketë lemamue Ketë lemamue Këtu ka shëriat, ka, ka zop, ka ligj A ne këta lemamue A sa i përket tyje e la tu hibbune, e njeghfir Allahu lakum, a nuk do një Allahu më ja fal juve, tha Ebu Bekri, po, o zot, po, dhe shkojte mistahi dhe e abasht dojnë dihman. Na e lusmë me Allahu në te barek e vëtë ala, që Allahu gjellë gjellet në furnizon me cilësin e bucis, dhe mund sënë Allahu gjellet me frenu e më dhejkot tona, idrimët tona, zemrimët tona në synim të takbalokut, në synim të fali se Zotë i Gjellë Gjellalu, e lusë mi Allah unë të barë e kjo e te halë, që Allah u Gjellë Gjellalu ti pasrën zemrat tona, ti kristalizon Allah u Gjellu ala zemrat tona nga orrejtja, nga zilija, nga zulumi, nga pëdrejtësia, e lusë mi Allah unë të barë e kjo e te halë, që Allah u Gjellë Gjellalu të na, نا يف الجنات تونا نا يبن قبول وبات اميره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين